Salve rapaziada, eu sou o Artigo Fabrício, vou começar mais um vídeo aqui no canal E mano, no vídeo de hoje, primeiramente eu vou pedir pra vocês me seguirem no meu Instagram Que cara, no meu Instagram eu posto quase tudo, beleza? Eu acho que vai estar aqui, beleza? Vou colocar aqui, aqui, tá? Tanto faz Mas no meu Instagram eu posto tudo, tipo, tudo sobre tudo que eu vou postar Eu coloco enquetes que vocês botam aí que, que eu vou fazer de vídeo, entendeu? E eu tô pensando em projetos muito bons aqui no canal, tipo, gravar vídeos de festa, tá ligado? Zoando, bem... tipo, bem da hora Os vídeos bem bons mesmo, tipo, chamar os amigos, vai ser bem legal. Então, se você é novo, já deixa sua inscrição aqui, já deixa o seu like também, cara. Se você for artigo também, já deixa o seu like aqui, mano, que você vai me ajudar muito, beleza? Se você apoia com essa ideia aqui, já deixa o like, beleza? E o vídeo de hoje, sem enrolação, vai ser reagindo à nova música que o MC G15 e o Bruninho fez. Cara, eu tô muito ansioso, sério, tipo, porque eu sempre vi as stories, os stories do, do G15 e ele falando sobre a música. Cara, eu tô muito ansioso, então, sem enrolação, eu vou reagir logo pra vocês e vou falar o que eu acho, beleza? Beleza, acabou de sair a música, velho, então eu vou reagir, eu vou reagir aqui junto com vocês. Nossa, que gaguejada que eu dei agora. Vamos começar aqui, ó, vou até apertar, mas antes de colocar o som aqui, eu vou ver com vocês aqui. mcg 15 e MC Bruninho, A Distância Maltratando, GR6. Alô, DG! Alô, bate, bate, bate, não estronda. Sou teu fã, MC G15. Na voz, como é que tá aí? Tá, calma aí, vamos ver se eu entendi. O, M... o Bruninho e o G15, parece que eles, tão... eles eram meio pobres aqui no vídeo. Não sei se é isso, mas parece que eles são meio pobres, tá? Compartilhando comida com a família, beleza, vamos continuar. Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação. Mas... Ah, o que eu entendi da letra? Desculpa se eu tô parando, mano. Mas se você quiser ver a música, você vai lá, beleza? Na música. É que pelo que eu entendi aqui, é tipo a distância, amor à distância sobre isso. Mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tacaro, eu vou de busão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O um céu é cinco, outra sul. Mas a saudade é exatamente igual. Dó em São Paulo, dói em Natal. Você no norte, eu no sul. O um céu é cinco, outro sul. Mas a saudade é exatamente igual. Net igual. São Paulo, Natal que? É, ik wilde een commentaar, mas chegou, maar gente me atrapalhou, Então, continuando. <música> ai, ai,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 é exatamente igual. Tô São Paulo, tô na Ah, ele tá longe da família, o G15, pelo que eu li aqui. E o Bruninho tá triste, tá triste aí. Eu não entendi direito, mas vamos ver aqui, vai. Você no norte, eu no sul. O céu se luta mas a saudade é exatamente igual. Entendi, velho, os dois são irmãos se, se, Pelo que eu entendi, os dois são irmãos, entendeu? Aí um tava longe do outro Eu achei que era tipo música de apaixonado, velho Não, os dois são irmãos e uns tava longe do outro Agora se encontraram Por isso que foi o g falou da família e tudo Agora eu entendi, vamos continuar vendo Só sei que a música é muito boa, mano Pelo amor de Deus, que batidinha legal Música Eu tô contando as horas pra te ter de volta. Cara, sinceramente, eu achei muito boa estilo do Bruninho, velho. Vou ficar aqui no meio. Essa é a música, tipo, que foi feita pro Bruninho, porque é muito estilo dele. E o G15 ele é muito esperto, ele não perde oportunidade de ninguém. Ele vê quem tá bombando e já faz música pro cara. Mas o G15 também ficou muito bom, cara. Nossa, muito bom, de verdade. Eu, eu gostei. Deixei sua opinião aqui embaixo se você gostou ou se você não gostou. Comentei aí se você gostou ou se você não, não gostou. Eu vou dar uma olhada aqui na música de novo. Aí depois eu falo os detalhes pra vocês, o que eu achei legal, o que eu não achei legal. Provavelmente eu só achei coisa legal, porque não tenho o que reclamar daqui. Fala abaixo, Gente, pelo que eu entendi, que eu vi de novo ali, é, o G15 era pobre, o G15 e o Bruninho... No clipe, e o G15 precisava ir trabalhar para conseguir dinheiro Então ele foi e saiu da família Os dois se muito, eu acho que eles eram irmãos Ele é provavelmente irmão com a mãe ali Aí ah, e o G15 tá falando a música que tá com muita saudade do, meu, do irmão dele, entendeu? Então, cara, eu acho que a produção dessa música, o videoclipe, cara assiste assiste Você já assistiu aqui comigo, mas assiste depois lá no canal da GR6 Cara, eu achei muito bom, de verdade, muito bom mesmo Então, comenta aqui embaixo o que, que você achou de verdade Porque a produção tá muito... Não tem ruim nessa música Eu achei o ritmo bom Pra quem gosta desse estilo, ficou muito boa Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você já vai deixando seu like Se inscreva no canal Mano, sério, você tem que se inscrever Porque o canal tá com muita novidade, velho Muita novidade de verdade, mano Sério, vocês vão amar Eu juro pra vocês Confia em mim Confia em mim Se vocês não gostarem dos próximos vídeos Vocês se desinscrevem Mas confia em mim, beleza? Dá essa chance pra mim E me segue no Instagram também Ou tá aqui, tá? Então é isso Fui, falou e até a próxima